Meryem suresi Mekke'den hazır olmuştur 98 ayet Bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla Kav Ha Ya Eyn Saat Ya Muhammed Bu, sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır. Zəkəriyyə, Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman belə demişdi. Ey Rəbbim, artıq sümüyüm sustalmış, başım ağaq Ey Rəbbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümid olmamışam. Nə dua etmişəmsə qəbul olunmuşdur. Mən özümdən sonra gələn qohum əqribamdan yerimə keçəcək əm oğullarımın və digər və rəsələrimin məsləkimi ləyəqətlə davam etdirmiyəcəyindən qurxuram. Zövcəmdəki sonsuzdur. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğulu bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yəqub nəslinə, onlara lütf edilmiş Peyğəmbərliyə varis olsun. Ey Rəbbim, həm də elə et ki, O öz əgidəsi, itaəti və gözəl əxlaqı ilə Sənin rizanı qazanmış olsun. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zəkəriyyəm, Sənə bir oğulla müjdə veririk ki, Adı Yəhya-dır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. Zəkəriyyə dedi, Ey Rəbbim, zövcəm doğmayan bir qadın, Mən də qocalıb əldən düşmüş, Sümüyü sustalmış bir kişi iken, Mənim necə oğlum ola bilər? Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu, Dediyin kim idi, Lakin Rəbbim buyurdu ki, Bu işi görmək mənim üçün asandı, Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yaratmışdım. Zəkəriyyə dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün ürəyim arxayın olsun diye bu barədə bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən üç gün, üç gecə adamlarla danışa bilməyəcəksin. Nəhayət, Zəkəriyyənin dili tutulduğu, Ona danışmaq qadağan edildiyi üçün artıq zövcəsinin hamilə olduğunu başa düşdü. Və Allahın öz əhdünə sadıq olduğuna bir daha əmin olub, ona can dildən şükür etdi. Sonra Zəkəriyyə mihrabdan öz cəmatının qabağına çıxıb, əli ilə onlara belə işarə etdi. Səhər axşam Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyin. Yahya dünyaya gəldikdən sonra ona dedik: "Ey Yahya, kitabdan bərk yapış. Tövratı möhkəm tutub onun hökmlərinə ciddi əməl et. Biz uşaqkən ona hikmət, Allah kəlamının incəliklərini anlamaq peyğəmbərliyi verdik. Biz həm bunu öz dərgahımızdan bir mərhəmmət və günahlardan paçlıq bəxş etdik." O, çox müqtəqidir. Yəhiyyə atanasına qarşıda olduqca itaətkər Və nəvazişkar idi. Zalim, asi, dikbaş deyil. Ona doğulduğu gündə, Öləcəyi gündə, Qiyamətdə diriləcəyi, Qəbirdən diri olaraq qaldıracağı gündə Salam olsun. Ya Muhammed, Kitabda Quranda Məryəmi də yad et. O zaman o ailəsindən ayrılıb, şərq tərəfə, ibadət məqsədi ilə xəlvət bir yerə çəkilmişdi. Və ailə üzrlərindən gizlənmək, paltarını dəyişmək, yahud yuunub təmizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhunuzu, Cəbraili Məryəmin yanına göndərdik. Ona, Məryəmə, Kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi, Mən səndən rəhman Allaha fəna haparıram, Əgər müddəqiysənsə, Mənə doxunma. Cəbrail, Mən səni ancaq təmiz, Məsum bir oğlan bağışlamaq üçün, Rəbbinin göndərdiyi elçisiyim, dedi. Məryəm dedi, Mənim necə oğlum ola bilər ki, Mənə indiyə dək bir insan əlvelə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm. Cəbrail dedi, elədi. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün qüdrətimizə dəlalət edən bir möcüzə, sənə və möminlərə isə dərgahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökümdür. Məryəm artıq Cəbrailin üfürməsi ilə İsaya ya hamil oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söhkənməyə məcbur etdi. Məryəm uşaq anadan olandan sonra atası bilindiyi üçün cahili insanların dedikodusuna səbəb olacağından əndişəyə düşüb dedi. Kəşkimən, Bundan əvvəl ölüb qutaraydım və ya tamamilə onudulub getmiş olaydı. Dərhal, xurma ağacının alt tərəfindən ona, Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsa'dan belə bir nida gəldi. Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq ağıtdı və ya bətnindəki uşağı hürmət sahibiyyət. Qurumuş xurma ağacını özünə tərəf sil kələ, Üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. Xurmadan və sudan ye iç. Belə bir uşaq doğduğuna görə gözün aydın olsun. Əgər səndən bu uşaq baharəsində soruşan bir adam görəcək olsan, belədir. Mən rəhman yolunda sükut orucu tutmağı nəzir eləmişəm. Ona görə də bugün heç kəsinən danışmayacaq. Məryəm, Uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, Ey Məryəm, Sən çox əcaib bir şeylə atasız uşaqla gəldin. Ey Harunun bacısı, Atan pis kişi ananda zinakar deyildi. Məryəm, Onun özü ilə danışın deyə, O uşağa işarə etdi. Onlar, Beşiyidə olan uşaqla necə danışaq dedilər, Allahdan bir möcüzə olaraq körpə dilə gəlib dedi, Mən həqiqətən Allahın quluyam, O mənə kitab, incil verdi, özümü də peygəmbər etdi. O, harda oluram oluramsa oğlum, məni mübarək, Həmişə, hamıya xeyr verən, Dini hökumları örgədən etdi Və mənə diri olduğuca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O həmçinin məni anama qarşı olduğu cahitayətkar və nəvazişkar etdi. Heç kəsə qarşı zülümkar, asi eləmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, diriləcəyim gündə Allahdan mənə salam olsun. Bu, yahudilərin və xaçvərəslərin şəxsiyyəti varəsində ixtilafda olduqları, yaxud şübhə düşdükləri, Məryəm oğlu İsa haqqında Allahın buyurduğu haq sözdür. Allaha özü üçün övlad götürmək yaraşmaz. O, pak və müqəddəsdir. O, hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız ol, deyər. O da dərhal olar. İsa sonra belə dedi, Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız O'na ibadət edin, bu doğru yoldur. Xacpərəslərdən olan firqələr İsa Allahdır, Yaxud Allahın oğludur və s. sözlər deyərək, Öz aralarında anlaşılmazlığa düşdülər. Vay o böyük günü, qiyamət gününü görəcək kafirlərin halına! Sənində onların özlərini karlığa, Çorluğa vurmalarına baxma, Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün, Qiyamət günü hər şeyi Elə yaxşı eşidəcək, Elə yaxşı görəcəklər ki. Lakin zalimlər, Bugün açıq aşkar bir zəlalət içindədilər. Haq yoldan aşkar azmışlar. Ya Mühəmməd, Qəflətdə olanları Və iman gətirməyənləri İşin bitmiş olacağı haqq hesab çəkili möminlərin cənnətə, Kafirlərin isə cəhənnəmə gidəcəyi peşmançılıq günü ilə qorxud. O gün bütün yer üzünə və onun üzərində olan hər şəyə yalnız biz varis olacaq. Bizdən başqa heç kəs və heç nə qalmayacaq. Onlar əməllərinin cəzasını almaq üçün, bizim huzurumuza qaytarılacaqlar. Ya Muhammed kitabda Qur'anda İbrahim ilə yadət. Onun hekayətini də ümmətinə söylə. Həqiqatan o büsbütün doğru danışan kimsə. Siddiq bir peyğəmbər O bir zaman atasına belə demişdi. Atacan nə üçün eşitməyən? görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən müddərə ibadət edirsən. Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Ardımca gəl ki, səni Allahın buyurduğu doğru bir yola çıxardım. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan, rəhman Allaha çox asi olmuşdur. Atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, Rəhmanlan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəmdə şeytana yoldaş olasan. Atası Azərv İbrahimə dedi, Ya İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən. Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəm, yaxud səni təhqir edib acı sözlər deyəcəm. Bir müddət məndən uzaq ol Gözlərim səni görməsin İbrahim belə cavab verdi Sənə salam olsun Allah özü sənə rəhm etsin Məndən sənə heç bir pisliyə gəlməz Mən Rəbbimlən sənin bağışlanmağını diləyəcəm O mənə qarşı çox mehribandı Çox lütfükardı Duamı qəbul edər Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib, bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt, onun mərhəmətindən naümid məhrum olmayım. Mənim Allahı etdiyim ibadət sizin bütlərə, tanrılara yetdiyiniz ibadət kimi puça çıxmasın. İbrahim müşrikləri, Bu, onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib, Şama getdiyi zaman, biz ona oğlu İsaqla nəvəsi Yəqubu bəxş etdik. Bu, onlardan hər ikisini peyğəmbər etdik. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ehsan buyurub, təriflərini dillər əzbər etdik. Bütün din sahiblərinin, möminlərin yanında, onların ehtiramını və mərtəbəsini uçaltdıq. Ya Mühəmməd, kitabda, Quranda Musanı da yad edir. Həqiqətən o, öz ibadətində çox səmimidir. O, bizim tərəfimizdən İsrail oğullarına göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbərdir. Biz Musanı Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və Allahla danışmaq üçün yalvarıb gizli dua edərkən özümüzə yaxınlaşdırdıq və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. Ya Muhammed kitabda, Quranda, İsmailı da yadasal. O, öz vədnə sadiq və bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbəridir. O, öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdır. İsmailın əməli Allah dərgahında bəyan edilmişdir. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İdrisi də yadit. O həqiqətən büs bütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin İsrailin, yaqubun nəslindən seçib, haq yola yönətdiyimiz və Allahın neymət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlara, rəhman Allahın ayələri oxunduğu zaman, ağlayaraq səcdiyə qapanırlar. Onlardan sonra namazı tərk edib, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki gəy dərəsinə düşəcəklər, Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, Onlar heç bir zülm haqsızlıq görmədən cənnətə daxil olacaqlar. Rəhman Allahın öz bəndələrinə vəd etdiyi Və onların görmədiyi ədin cənnətlərinə Onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar orada boş söhbətlər deyil, Mələklərdən və bir-birindən ancaq Salam eşidərlər. Ruzilərdə səhər akşam həmişə ordadır. Bu həmin o cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik. Cəbrailin bir müddət yanına gəlməməsindən xifvət çəkən Peyğəmbərə, Allaha yaxın olan bu əzəmətli mələk belə demişdi, Biz dünyaya yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə inirik. Önümüzdə, arxamızda, Oğulların arasında ne varsa, ancaq O'na məxsusdur. Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir. O göylərin və yerin, Oğulların arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Yalnız O'na ibadət et Və O'nun ibadətinə səbirli ol. Heç Allahın özündən başqa O'na bənzərini görmüsəmək? Qiyaməti inkar edən insan, Mən öldüyüdən sonra qəbirdən dirimi çıxardılacaqam deyə soruşur. Məyər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən yaraddığımızı xatırramırmı? Yə ya Məhəmməd, Rəbbini and olsun ki, Biz onları özlərinə dost tutduqları şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, Sonra onları qorxudan ayaq üstə dura bilməyib, Biz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik. Sonra hər bir firqədən rəhmana ən çox asi olanı dartıb çıxardacaq və arıya gətirəcəyik. Sonra onlardan cəhənnəmə girib yanmağa ən çox layiq olanları sözsüz ki, biz daha yaxşı bilirik. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hökm. Sonra biz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə nicad verəcək, Zalimləri isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacaq. Ayələrimiz özlərinə açıq aşkar oxunduğu zaman Kafir olanlar iman gətirənlərdən Bu iki tayfadan hansının Bizim yoxsa sizin məqamı daha yaxşı, Hansının məclisi daha gözəldi deyə soruşarlar. Halbuki, Biz onlardan əvvəl neçə neçə nəsiləri məhəbbət etdik ki, Olar mal-dövlət və simaca bu kəfirlərdən daha üstün, daha gözəldilər. Ya Muhammed de, bizdən və sizdən kim zəlalət içindədsə, qoy Rəhman ona öz zəlalətində qalmaq üçün uzun müddət mühlet versin. Nəhayət vəd olunduqları Ya əzabı, ya da qiyamət gününü gördüyü də, onlar kimin məqamının daha pis kimin tərəftarlarının daha zəif olduğunu biləcəklər. Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar, əbədi qalan yaxşı işləri isə, Rəbbinin yanında savab etibarı ilə daha xeyrli, nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. Ya Mühəmməd! Ayələrimizi inkar edib, Əgər qiyamət qopsa, Ahirətdə mənə mütləq mal dövlət və övlad veriləcəkdir, Deyən adamı gördüm mü? Görəsən o, qeybə vaqif olmuş, Yoxsa rəhmandan bu barədə söz almışdır? Xeyr, onun dediklərini əməl dəftərinə yazacaq, Əzabını artırdıq can artıracaq. Onun dediyi şeylər bizə qalacaq Və hüzurumuza, Tək tənha gələcəkdir. Müşriklər qiyamət günü, Onlar üçün şəfayət diləsinlər, Yaxud Allahın əzabını onlardan dəf etsinlər deyə, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Xeyr, qiyamət günü tanrıları onların ibadətini danacaq, Və onlara düşmən olacaqlar. Ya Mühəmməd, Məyər kafirlərin üstünü onları yoldan çıxardıq, Günaha sövqədən şeytanları göndərdiyimizi görmədim mi? Elə isə onlardan ötürü, Onların tezli ilə məhvidilməsinə tələsmə, Çünki biz onların günlərini bir-bir sayırıq. O gün, qiyamət günü, Biz müttəqiləri rəhmanın huzuruna möhtərəm elçilər, Şahana qafilələrlə gələn əziz qonaqlar kimi cəmidərik. Günahkarları isə, Cəhənnə susuz vəziyyətdə sürüklüyüb gətirərik. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla Qalanları, kafirlər şəfayət etməyə qadır olmazlar. Yalnız iman gətirib yaxşı iş görənlər İyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfayət etməyə layiqdilər. Müşriklər, Rəhman özünə övlad götürmüşdür dedilər. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz, çox böyük-böyük danışlarınız. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopu uçsun müşriklərin rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə. Halbuki rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqattan bir eləsi yoxdur ki, qiyamət günü Rəhmanın huzuruna bir qul kimi gəlməsin. And olsun ki, Allah onları bütün yarattıqlarını hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır. Onların hamısı qiyamət günü onun huzuruna gələcək. Həqiqətən İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman ürəklərdə bir sevgi yaratacaq Allah həm özü onları dost tutacaq Həm də onların məhəbbətini Hamının o cümlədən Möminlərin qəlbinə salacaqdır Ey Mühəmməd Biz Qur'anı sənin dilinlə Asan hamıya müyəssər etdik ki Onunla ancaq Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə cənnətlə müjdə verəsən və inatkar bir cəmaatı qorxudasən. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səs səmir, eşidirsənmi?